Вересень 1914 року Флоренс Фармборо вперше бачить у Москві мерця. Я хотіла його побачити, я хотіла побачити смерть. Так пише вона сама. Ніколи раніше вона не схилялася над мерцем а донедавна навіть не стикалася з лежачими хворими, що, напевно, нетипово, адже їй виповнилося 27 років. Але пояснюється це тим, що до серпня 1914 року вона жила в комфортних умовах. Флоренс Фармборо народилася і виросла в Англії, в селі, в Бакінгемширі, а з 1908 року жила в Росії. Вона служила гувернанткою в дочок відомого кардіохірурга в Москві. Міжнародна криза, що спалахнула цим чудовим спекотним літом 1914 року, оминула її. У той час вона з усім сімейством свого господаря перебувала на їхній підмосковній дачі. Вона повернулася в першу престольну охоплена юнацьким ентузіазмом, як і багато інших. Її – нова батьківщина. Так само, як і стара, об'єдналися в боротьбі проти спільного ворога – Німеччини. І ця енергійна, заповзятлива молода жінка відразу почала розмірковувати, яку користь вона може принести, опинившись на війні. Відповідь знайшлася негайно. Вона стане сестрою милосердя. Її господар, відомий хірург, зумів умовити керівництво одного приватного військового шпиталю, розташованого в Москві, взяти на роботу Флоренс і двох своїх дочок, як волонтерів. Ми були такі схвильовані, що і словом не сказати. Тепер ми теж зможемо внести свою дещицю в спільну справу. Це були чудові дні, Через деякий час почали надходити поранені по двоє-троє чоловік. Спершу багато що викликало огиду. Вона відсахувалася, коли бачила відкриті рани, але поступово звикла її до цього. Крім того, настрій був піднесений, панувало нове почуття причетності до єдності поміж солдатів, зокрема. Примітна Атмосфера братерства, що панує між ними. Білоруси найбільш доброзичливі до українців, кавказці до народів Уралу, татари до козаків. Переважно це витривалі вольові люди, вдячні за догляд і увагу. Рідко або майже ніколи не почуєш від них скарги. Чимало поранених виявляли і нетерплячість, бажаючи швидше повернутися на фронт. Оптимізм панував і серед солдатів, і серед медперсоналу. Незабаром загояться рани, солдати повернуться на фронт. Ми виграємо війну. У госпіталь зазвичай потрапляли з легкими пораненнями. Ось чому вона лише за три тижні побачила першого померлого. Того ранку, прийшовши до шпиталю, вона проходила повз нічну чергову. Флоренс запитала, чому та має втомлений і напружений вигляд, і жінка мимохідь відповіла, рано вранці помер Василь. Він був одним із тих, за ким доглядала Флоренс. Будучи військовим, він служив усього лише коноводом при офіцері, і його рана, за іронією долі, не була справжнім бойовим пораненням. Василя брикнув у голову неспокійний кінь, а коли його оперували, виявилася ще одна непередбачена обставина. У нього знайшли невиліковну пухлину мозку. Три тижні цей світловолосий, тендітний маленький чоловік тихо лежав у своєму ліжку, стаючи дедалі тоншим. Йому було важко їсти, але весь час хотілося пити, і тепер він помер без усякої театральності, так само тихо на самоті, як жив. Флоренс вирішила, що має побачити тіло, вона прослизнула в приміщення, що правило заморг, обережно причинивши за собою двері. Там на ношах лежав Василь, або те, що було Василем. Він був такий крихкий, змарнілий, Зіщулений, що був схожий радше на дитину, ніж на дорослого чоловіка. Його застигле обличчя, було блідосірим. Ніколи раніше я не бачила такого дивного кольору обличчя, а щоки провалилися, утворивши дві западини. На повіках лежали шматочки цукру, прикриваючи очі. Їй стало моторошно, її налякало не стільки мертве тіло, скільки тиша, мовчання. І вона подумала, смерть – це щось жахливо нерухоме, мовчазне, віддалене. Промовивши коротку молитву над покійним, вона швидко вийшла геть. П'ятниця, вересня 1914 року. Лаура Де Турчинович тікає з сувалок. Світає. Вулички, що пролягають між низенькими, незграбними будинками сувалок, порожні. Можливо, це помилкова тривога? Багато хто плекають божевільну надію, готові обманювати самі себе, повторюючи «тільки не тут, все мене або нас це не стосується». Можливо, чутки, що постійно поширюються, і є наслідком усіх цих ілюзій. В останні тижні люди теревенили про те, що Кенігсберг захоплено і що російська армія наближається до Берліна. Як зазвичай, ніхто не знає, що насправді відбувається на фронті. Довгі колони кінних хур проходять містом. Маршує підкріплення. Часом над містом кружляє аероплан, скидаючи бомби або пропагандистські листівки. Іноді чвалають ланцюжки німецьких військовополонених, одягнених у сіре. За останні дні рух лише посилився. А вчора з'явилися перші ознаки того, що справи недобрі. Спершу натовпи селян, з маленьких сілець на кордоні зі Східною Просією Чоловіки, жінки, діти, собаки, корови, свині, коні і вози. Все змішалося в велетенському потоці. Потім нові звуки, що разять слух. Рушничний вогонь десь у далині. Хтось припустив, що це козаки ловлять офіцера-зрадника. Чому би ні? Ніч минула спокійно. Біженці з прикордонних сіл потяглися далі. З вікон задньої сторони будинку можна було бачити прекрасний краєвид на рівну долину, навколо міста і на велику дорогу, що вела в східну просію. Близько шостої години ранку Лаура побачила безліч возів з пораненими. Ці поранені розповіли, що ворог прорвав лінію фронту. Російська армія відступає. Що робити? Тікати з сувалок чи залишатися? Одинадцята година дня. Лаура розгублена і збентежена. Вона почувається кинутою і самотньою. Чоловік Станіслав – Перебуває зараз у Варшаві у справах служби. Вона звертається за порадою до різних високопоставлених чинів, намагається телеграфувати, але лінія не працює. Нарешті вона наважується. Увечері потрібно залишити місто. Час обідати. Вона сідає за стіл разом з дітьми. Який чарівний вигляд, вишукана Обстановка старовинної кімнати, великі вікна, м'які тони калемів, стіл, сервірований сріблом і склом. Потім усе відбувається дуже швидко. Спершу чутно постріли дуже гучні і просто оглушливі. Потім лунає гуркіт артилерійських випалів. Замить лунає дзвін столового фарфору. Челядь, готуючись розливати суп, з переляку впускає під нос, і супова миска розбивається. На мить усі застигають. Потім дівчинка починає плакати. Настає хаос. Лаура тільки встигає віддавати накази. За чверть години вони мають залишити будинок. Говернантка порається біля дітей. Сама Лаура упаковує цінні речі, золоті монети, паперові банкноти в рублях, скриньку з коштовностями. Горкіт битви наростає. Усі метушаться по дому, щось рвуть, зривають, кричать. Лаура раптом помічає, що сама бігає з шовковими панчохами в руці, розмахуючи ними немово прапором. Вони вантажать речі на два селянських вози. На вулицях міста також панує хаос. Лаура бачить військовий транспорт, бачить російських солдатів зі зброєю перевіз, Бачить, як люди кричать, штовхаються, сперечаються. Бачить стару, яка тягне на голові маленьке ліжечко, в той час, як інша людина волочить за собою самовар, що підскакує на бруківці. Усюди панує хаос. Напевно, навіть первісні люди не тікали з такою швидкістю – Усі правила пристойності забуті, ніби їх і не було. І ось вони вирушають у дорогу. В людському вирі, навкруги біжать люди, навантажені добром, немов в'ючні тварини. Стомившись, вони залишають частину вантажу і рухаються далі. Лаура з дітьми та прислугою їдуть на одному возі. Вантаж в іншому. Вона дивиться на свій будинок. Знайомий їй пастор закликає їх виїжджати, її благословляє навздогін, осіняючи хресним знаменням. Вони прямують до вокзалу. Дорогою Лаура зустрічає друга сім'ї, він здирається на інший віз. Скидає з нього служника, а потім повертає віз і їде, прихопивши весь їхній багаж за собою. На валізах стоїть собачка дітей, білий шпіц, даш і голосно гавкає. Віз із собакою зникає в потоці охоплених панікою людей. Стоїть чудовий осінній день. Неділя, 20 вересня 1914 року. Павел фон Геріх оглядає палац у Руднику. Коли вони прибули до палацового парку, уже стемніло. Але їхні очікування виправдилися, адже їм була обіцяна екскурсія надзвичайно красивим палацом. Парк теж виявився чудовим, старовинним, доглянутим. Фон Герріх побачив палацову капелу «Безліч оранжерей». Кілька великих ставків, водною гладдю яких ковзали лебеді, поблискували в променях заходу, зубчасті вежі й балюстради. Офіцери поскакали просто до палацу, спішилися. Настрій у всіх був що найкращий. Частково вони раділи з того, що опинилися за лінією фронту в резерві і могли перепочити. Уперше відтоді, як залишили Петербург. Вони нарешті виспалися, впавши в похідні ліжка, що везли в обозі, але досі так і не розпаковували. Дні минали тепер за сном, їжею, грою в карти, навчаннями, музикою, іграми. Але головне – вони відчули справжнє полегшення. На цій ділянці Східного фронту все було цілком сприятливим для них. Австро-Угорська армія продовжувала відступати. Учора отримали новину про те, що ще 30 тисяч ворожих солдатів здалися в полон. Полк перебував в австрійській частині Геличини. До того ж фон Геріх мав особисті причини відчувати полегшення. Три тижні тому він отримав бойове хрещення в бою за село на південь від Любліна. Не можна сказати, щоб його році сильно дісталося, ледь вони почали наступати... На чолі з фон Геріхом, який курив трубку, як отримали наказ повернутися і негайно ретирувалися. Але випробування він витримав, це головне, і навіть потім, коли на полі, зарослому люпином, його відкинуло вибухом важкого снаряда з мортири, він не злякався. Це переживання, як і подальша удача в боях, зміцнило в ньому почуття не те, щоб не вразливості, але певної обраності. Він більше не хвилювався. Панове, військові кореспонденти та інші оповідачі достатньо розписали всі жахи війни, але ж насправді ми пишалися тим, що ми справжні мужчини і не боїмося поглянути смерті в обличчя. Фон Геріх разом з іншими входить до порожнього палацу. Він належить польсько-австрійському графові зі старовинного роду тарновських. Мешканці палацу втекли, залишивши своє житло. Фон Герріх і його товариші побачили всередині таку казкову розкіш, що в них просто подих перехопило. Вони блукали нескінченним лабіринтом кімнат з таким дзеркальним паркетом, що бачили в ньому свої відображення. Під стелею, декорованою старовинними плафонними розписами між стін, прикрашених важкою, дорогою обшивкою, картинами старих майстрів, якими міг би пишатися будь-який музей. В одній кімнаті стояв чудовий рояль марки Блютнер. На кришці лежали ноти, поміж них – грік. Один з офіцерів сів до роялі і почав грати. Лунки зали сповнилися звуками музики, а фон Герріх пішов далі. Він побачив бібліотеку. Кімната була без вікон, уздовж стін полиці з книгами, а стеля в ній була скляною, і крізь неї видніли перші зірки, що засвітилися в небі. Книжкові томи стояли в суворому порядку, і фон Герріх швидко зрозумів, що бачить перед собою унікальну колекцію – наука, філософія, теологія, поезія, історія. Так, історія, як і багато інших, фон Геріху вважав себе часткою чогось великого, і вигляд пухких томів надихнув його. Я мрію про те, щоб ця війна, яка закрутила мене у своєму вирі ніби соломинку, Швидко стала б лише спогадом, як і всі колишні війни. І від неї залишиться лише книга, на сторінках якої перлини страждань, співчуття і відданості обов'язку, і почуттям засяють ще яскравіше, ніж на пожовклих сторінках старих фоліантів. Він іде далі. Музика Гріга лунає дедалі більш глухо в нього за спиною. Тепер він вступає в ту частину палацу, яку встигли розграбувати військові або цивільні. Тут усе розідране, розбите, сплюндроване, під ногами риплять скалки скла і кришталю. Зникло його відображення в дзеркальному паркеті, бо на підлозі валяється розірваний одяг, розкидані фотографії, книги, гравюри. Усе буде зруйноване. Пригнічений він повертає назад. Йому слід було б скористатися нагодою, узяти щось собі. Усе, що він бачив навколо, незабаром зникне з лиця землі. Примітка. Мешканці палацу змогли повернутися лише за рік, у вересні. Вони знайшли свій будинок ущент знищеним, навіть двері були зняті з петель. Крім незліченних відмітин від кулеметних черг, на фасаді палацу залишилося 10 пробоїн від снарядів. Ліс навколо був спалений дотла, а в парку виявилося декілька масових поховань, і коли їх у грудні розрили, то знайшли там тіла 3600 російських і австро-угорських солдатів. Але він не міг зважитися. Утім, дві надібочки він усе ж Прихопив з собою. Це буде пікантним подарунком його коханій дружині Ользі Альквіст. Перше – халат власниці замку у жовтих і синіх барвах. Друге – пара її шовкових панчих. Зовсім стемніло, і Павел фон Геріх поскакав геть. Субота, 26 вересня 1914 року. Ріхард Штумф готує Гельголанд до бою. Цього осіннього ранку вже о четвертій годині просурмили підйома. Екіпаж корабля схопився і півдня гарячково працював. Головне завдання якнайшвидше – вивантажити 300 тонн вугілля. Офіцери зазвичай нічого не розповідають, але за чутками в морі англійський флот. Одні подейкують, що він прямує до Балтійського моря, інші стверджують, що він уже у протоці Великий Бельт. Штумб бачить, що перша і третя ескадри також зайшли в порт. Щось буде. Штумб вважає, що вивантаження вугілля має позбавити судно від зайвої ваги, для того, щоб вони змогли швидше пройти кільським каналом. Примітка. Після того, як корабель звільниться від зайвої ваги, його осідання стане на пів метра меншим. Він занотовує у своєму щоденнику. Уся команда герувала в поті чола першу половину дня до обіду, коли ми вивантажили 120 тонн вугілля, флагманський корабель із кадри просигналив припинити підготовку. Ще одне жахливе розчарування. Кляті англійці. Схоже, ми чудово інформовані про пересування їх флоту». Він додає «Те, що відбувалося в наступні дні і тижні, не варто навіть згадувати». Понеділок, 28 вересня 1914 року. Крестен Андресен навчається перев'язувати вогнепальні рани у Фленсбурзі. Тепер уже швидко. Ще один день, можливо, два або три. Залишилося недовго чекати, коли вони вирушать у дорогу. І справа тут не в звичному казармовому базіканні, повітря сповнене чутками, натяки сприймають, як факти бажане видають за дійсне страхи її побоювання збуваються, невизначеність, така природа війни і непоінформованість, її медіум. Утім, все ж є неспростовні ознаки, усі звільнення, скасовані казарми, залишати заборонено. Цього дня було не так багато тренувань і навчання менш корисних речей. Замість цього вони вчилися життєво необхідного. Як, наприклад, перев'язувати вогнепальні рани, дізнавалися, які правила діють для недоторканного запасу. Так звана залізна порція. Як поводитися на залізниці, що буде з дезертирами. Смертна кара. Таке життя солдата, укладене в квадрат. Битва, потреби. Переміщення. Примус. Крестен Андерсен – стривожений, стурбований і переляканий. Думка про фронт не запалює в ньому жодної іскри радості. Він належить до цієї меншості народів, які раптово і незаслужено виявилися втягнутими у велику війну, що аж ніяк їх не цікавила. І ось вони мовчки запитують, чому вони опинилися віч навіч з чорною енергією війни. їм чужа – націоналістична риторика, що провокує війну і вселяє невиправдані надії. У ці дні багато хто готові гинути і вбивати заради країни, з якою вони в сутності відчували лише умовний зв'язок. Ельзасці і поляки – Русини і Кашуби, Словенці й Фіни, Південні Тирольці є Трансильванські Сакси, Прибалти і Боснійці, Чехи є Ірландці. Примітка. Слід також зазначити, що були й такі меншини, які фактично схвалювали війну, вбачаючи у відданій службі спосіб завоювати до себе повагу. Так повелися багато євреїв, особливо ті, хто були найбільш асимільовані в Німеччині та Росії з великим успіхом у першій країні та меншим у другій, оскільки німецький антисемітизм був значно слабшим за російський і за французький. У німецьких газетах розповідали про євреїв Німеччини, які на початку війни з великими труднощами повернулися з Палестини додому, щоб записатися добровольцями на фронт. Андерсен належить саме до такої меншості. Данець за мовою, підданий німецького імператора, проживає на старовинних данських землях на півдні Ютландії, які ось уже понад півстоліття знаходяться в межах німецької держави. У всіх країнах, де проживали значні за чисельністю національні меншини, люди усвідомлювали, які проблеми у них можуть виникнути у воєнний час. Разом з тим. Ці проблеми вважалися компетенцією здебільшого поліції. Так вважали і в данськомовних областях Німеччини. Ледь на всіх стінах розвісили наказ про мобілізацію, як одразу ж були арештовані сотні данців, які потрапили під підозру. Одним з тих, кого схопили вночі і відвезли в закритому автомобілі, був батько Андерсена. Примітка. Як і істеричні пошуки шпигунів і зрадників, згасла і ця істерія. Тим паче, що насправді ж данськомовні підданні на кшталт Андерсена покірливо стали під прапори своєї країни. Заарештовані, серед яких і його батько, були випущені на волю, захопливі і влучне. Засноване на особистому досвіді зображення цієї істерії та ж що панувала в Німеччині в серпні 1914 року, можна знайти есе Клари Юхансон військово полонені. Такі настрої панували в перші тижні війни, радість на межі істерії, очікування навпіл зі страхом, переляк, що обернувся агресивністю. І, звісно ж, чутки, чутки, чутки. Початок війни і для Андресена став сильним переживанням. Він щойно завершив свій рукопис книга про весну та юність. Це був розлогий прозаїчний опус про народне життя, природу і кохання, чи радше про юнацьке очікування кохання. І сам рукопис був оформлений у романтичному стилі, у блакитній обкладинці, прикрашений кольоровими віньєтками і рукописними заставками, все виготовлено ним власноруч. Книга завершувалася словами «Дзвін замовкає, за ним другий, третій». Дзвони відлунали, їх голос дедалі слабкіший, і ось вони зовсім замовкли. «Смерта, де твоя здобич? Пекло, де твоя перемога?» Тієї самої миті, коли він дописував останній рядок, до кімнати зайшов батько і повідомив йому про мобілізацію. Крестен поспіхом додав кілька слів у самому низу останньої білосніжної сторінки рукопису «Господи, помилуй нас! Хто знає, коли ми повернемося?» Тепер Андерсен уже сьомий тиждень ходить у німецькій формі. Коли його поселили в переповненій казармі Фленсбурга, він дізнався, що їх спершу навчатимуть, а за чотири тижні пошлють до Франції. Тієї ж ночі він почув, як марширує озброєний батальйон, співаючи «Варту на Рейні». Потім тривали дні нескінченних тренувань під палючими променями сонця. Погода стояла сліпуча. Андресену все вдавалося кращим, ніж він міг припускати. Звісно, в його році мало данців, але все ж він не почувався вигнанцем. І, зрозуміло, в рядах молодшого командного складу існувала дідівщина. Але офіцери суворо припиняли подібні явища. Найважче Андресену було звикнути до того, що навіть у вільний час всі тільки те й робили, що говорили про війну та про війну. І він уже почав звикати до думки про те, що попереду на них чекає тільки війна – Хоча глибоко в душі йому все ж хотілося б її уникнути. Стріляє він влучно. З першої ж спроби вибив дві десятки і одну сімку. Тим часом багато частин уже вирушали в похід з піснями «Назустріч невідомій долі». Те, що Андресен досі перебуває в казармі, пояснювалося таким банальним явищем, як брак солдатського спорядження, а також тим, що першими посилали добровольців. Оскільки хотів ухилитися, він не належав до цієї категорії. Коли рота вишукувалася, завершивши навчання, солдатам було поставлено це питання безпосередньо. На фронт потрібно терміново послати новий контингент, хто хоче бути добровольцем. Усі підвели руки, крім трьох. Одним з цих трьох був Андерсен. Потім його запитали, чому він ухиляється від відправлення на фронт але незабаром залишили в спокої. Разом з іншим данцем він побував у гостях у друга, і вони з великим благоговінням з'їли курку, що прислала мати Андерсена. Увечері він занотує в своєму щоденнику. Люди такі засліплені, що спокійно дають утягнути себе у війну, не зронивши ані сльозинки – не відчуваючи страху, та все ж ми знаємо, що на нас чекає справжнісіньке пекло. Однак у військовій формі серце б'ється не так, як воно хоче. Людина не схожа на себе, вона навряд чи залишається людиною, вона тепер добре налагоджений автомат, що діє, не розмірковуючи. О Боже, тільки б людина знову змогла стати Людиною. Погідне, тепле бабине літо, якому раділи на початку війни, змінилося осінніми вітрами, різкий, холодний Нордвест, дув над Фленсбургом, шаруділо опале листя, вітер і дощ зривали каштани з дерева. Неділя, 4 жовтня 1914 року. Андрій Лобанов-Ростовський бере участь у боях при Опатові. Ледь зазорів туманний світанок. Артилерія знову відкрила вогонь. Андрій Лобанов-Ростовський негайно прокинувся від цього розкотистого гуркоту. Його зморило втома, він спав усього зо дві години. Похитуючись, він підвівся. З висоти, на якій вони розробили вночі табір, він побачив, як у далині клубочиться біла хмара від розривів снарядів, як ці клуби заволікують низькі пагорби на півдні і заході. Бачив, як клуби диму спалахують і повзуть далі, немов потік лави. Як миготливий вогонь наближається до міста – як він дістається його Цивільне населення в паніці Рухається вулицями Нарешті весь опатов Поглинений димом від розривів Снарядів і палаючих будинків І тільки церковна дзвінниця Ще видніє З клубів диму Артилерійський вогонь Дедалі ближчий і щільніший Гуркіт хвилями накочує З обох сторін. Гремлять вибухи снарядів Лунають ляски від пострілів З гвинтівок Чутно тріск кулеметів. Вони не все бачать і не беруть участь у бою, але за звуками розрізняють, що він кипить за півкола від нас. Рота, яка раніше займає свою висоту відповідно до наказу, залишатися на місці в очікуванні подальших інструкцій. Об 11.00 надійшли нові розпорядження. Слід готуватися до відступу. За півгодини Лобанов-Ростовський обертається. У жовтневому небі він бачить велетенський димний плюмаж. Полум'я пожирає упаду. І не тільки його. Всі села по обидва боки від міста також охоплені вогнем. Військовим дедалі важче продиратися крізь натовп переляканих чоловіків, жінок і дітей, які в паніці кидаються в різні боки, коли до них наближаються звуки бою. Десь на півдорозі рота зупиняється. Що, власне, відбувається? Російська армія, яка відтісняла австрійців на південь від Кракова, припинила переслідування супротивника. Причинами тому стали осіння сльота, труднощі з постачанням. Звісно ж, саме цими причинами завжди пояснювали, чому раптом блискавичний і ефектний наступ призупинявся а також неочікувана поява німецьких військ. Примітка. Фірма «Гінденбург» і «Людендорф», зокрема, зуміла ще раз виконати подібну стратегічну рукіровку із залізничними потягами, про що російське командування і не мріяло. Німці миттєво перекинули свої сили з безпечного району Східна Прусія в той, що зазнав поразки Південна Польща. Але не йшлося про новий «Таненберг». Обидві воюючі сторони здійснювали свої пересування дещо хаотично, або не знаходячи супротивника, або не підозрюючи, де він. І зараз сталося так, що обидві сторони наткнулися одна на одну в околицях Упатово. Німці активно атакуючи, а росіяни пасивно відступаючи. Ця битва не матиме особливого значення в ході війни, а обидві сторони згодом будуть змальовувати цю подію як успіх. Близько 12-ї рота лубанова ростовського була оточена кільцем вогню. Ніхто не знав, що відбувалося насправді. Судячи з чутних звуків, бій тривав ще й позаду них на дорозі до Сандомира. Вони, як і раніше, не брали участь у бою, але розриви снарядів лунали дедалі ближче. Повз них проїхала якась військова частина. Коні тягли за собою кулемети. Після короткої наради з незнайомим штабним офіцером Лубанов ростовський отримав наказ узяти 20 бідок своєї роти, навантажених вибухівкою та іншою зброєю, і прямувати за кулеметним відділенням, прориваючись з оточення. На підкріплення він отримав 20 солдатів. Сама рота поки залишалася на місці. Так Лобанов-Ростовський і вирушив у дорогу. Верхи на коні його люди по одному в двадцяти одноколках, а ще оце вже дивина корова, яка призначалася їм на обід, але отримала коротке відстрочення у зв'язку з непередбаченим розвитком подій. Лобанов Ростовський був дуже стривожений, бо кулеметники спритно просувалися вперед, і він швидко відстав від них. Пізніше він розповідатиме. «Я не мав карти і не уявляв про те, де я знаходжуся». Біля мосту, де сходилися три дороги, вони потрапили в страшенний затор з біженців, свійської худоби, коней, санітарних возів з пораненими. Міст був блокований возом з біженцями, два колеса йому повисли над водою. Доки солдати намагалися зрушити воза над їхніми головами, засвистіла картеч. Примітка. На початку війни картечна граната – у всіх арміях без винятку була найпоширенішим типом снаряда польової артилерії. Типовий приклад озброєння, придуманого в тиші кабінетів. Кожна картечна граната містила сотню свинцевих куль, що розліталися після вибуху невеликого порохового заряду на дві гранати. Це діяло на кшталт пострілу з величезного дробовика. Зрештою, снаряд за допомогою спеціальної дистанційної трубки вибухав у повітрі просто перед наміченою метою – Операція досить непроста. Ляск просто над головою означав, що кулі пролетіли повза. Крім того, було важливо, щоб цілі знаходилися над землею. З тієї причини цей тип зброї практично втратив своє значення з появою окопів, у яких ховалися учасники бою. Чорний порох спричиняв обілі та трохи повернені вниз хмари вибуху, характерні для картечі. Переполох поміж селян був... «Невимовний!» Жінки і діти кричали від жаху. Чоловіки намагалися утримати коней, які билися в паніці, а одна жінка в істериці вчепилася в мого коня і кричала «Пане офіцер, на якій дорозі безпечніше?» Зі зрозумілих причин я не міг відповісти і лише невизначено махнув рукою. Якийсь селянин штовхав поперед себе трьох корів, які впиралися – Нарешті йому вдалося вивезти їх на об'їзну дорогу, але й там розривалися картечні гранати. Він повернув назад, його знову наздогнав в вогонь, і він, геть збожеволівши, помчав назад до палаючого села. Перейшовши, зрештою, через міст, Лобанов Ростовський побачив, що дорога заповнена селянами, які бігли їхніми возами, і рушив разом зі своєю маленькою групою солдатів просто полями. Кулеметники вже зникли в далині, а Лубанов Ростовський знову намагався зрозуміти, де саме він знаходиться. Він хотів зорієнтуватися за шумом бою. Раз у раз навколо них розривалися гранати, чулася кулеметна черга. Він навмання скакав уперед. Коли вони дісталися ще одного моста, Просто над ними розірвалися кілька картечних гранат. Солдат на чолі колони взявся хльоскати свого коня, і візок помчав униз із крутого пагорба, що вів до мосту. Щоб запобігти паніці, Лобанов Ростовський нагнав солдата і зробив те, чого ніколи раніше не робив, навіть не думав робити. Він ударив переляканого солдата батогом. Порядок був відновлений. Їм удалося переправитися через міст, і вони продовжили свій шлях уздовж крутого обриву. Під кручею панував хаос. Кілька артилеристів намагалися врятувати три застряглі гармати. Поранені потоком, що на рухались рухалися вниз з урвища в пошуках безпечного укриття. Лобанов Ростовський запитував, що сталося, з яких частин ці поранені – Люди, які спливали кров'ю, були надто розгублені і спантеличені, щоб дати йому зрозумілу відповідь. Повз них галопом промчав офіцер, рятуючи полковий прапор. Він лежав у нього в сідлі. Атавізм 1914 року. Не тільки битися з прапором у руках, але й виконати святий обов'язок. Не дозволити ворогові захопити свій прапор. Офіцери зустрічали схвальними вигуками. «Побережися!» У бабічу брибу вибухали снаряди. У повітрі клубочився пил, пахло димом від пожеж і кордитом. Проїхавши ще деяку відстань уздовж у брибу, за компасом у руці, в супроводі не лише свого відділення, але ще й трьохсот-чотирьохсот поранених, Лобанов-Ростовський з подивом помітив, що вони опинилися в полоні. Безсумнівно шлях уздовж урвища вів їх до великої дороги у напрямку до Сандомира. Біда полягала в тому, що артилерійська батарея німців перебувала зовсім поблизу. І тієї самої миті почала обстрілювати росіян, щойно вони видерлися на гору. Лубанов-Ростовський і решта відсахнулися назад – у далині, праворуч від великої дороги, видніли інші німецькі батареї. Лобанов-Ростовський занепав духом, розгубився. І тоді відбулося дещо примітне, хоча і не надзвичайне. Німецькі гармати, найближчі до загону Лобанова-Ростовського, були обстріляні своїми ж з іншого боку дороги, які вважали їх росіянами – Німецькі батареї вели одна з одної лютий артилерійський двобій. За цей час росіянам удалося сховатися. Звісно, німці незабаром з'ясували свою помилку, але ворог був уже далеко, на великій дорозі до Сандомира, на безпечній відстані від німецької артилерії. З усіх навколишніх доріг і стежок до них стікалися частини, які відступали. Тепер вони були часткою єдиної довгої чорної стрічки з возів, навантажених пораненими, розбитих артилерійських батарей, солдатів з інших військ. А ось ще один атавізм: кавалерійський полк, готовий до бою скаче по дорозі мальовничі картини епохи наполеонівських воєн. Німці? Ні, російські гусари. Їхні спокійні усмішки разюче контрастують із плутаниною і страхом, що панують серед тих, хто відступають. Здається, що кавалерія належить до зовсім іншого корпусу, вона не має уявлення, що сталося і що зараз відбувається. Коли Лобанов-Ростовський зі своєю маленькою колонною в Сутінках під'їжджав до Сандомира, здавалося, що найгірше вже позаду. Стрілецька дивізія, що тільки ну, прибула і відпочила, обкопувалися у бабіч дороги. Виявивши, що міські вулиці занадто вузькі, і на них тісниться забагато люду, Лобанов Ростовський залишив свої двадцять колок на в'їзді в місто. Він помітив, що корова все ще перебуває з ними. Схоже, вона з честю витримала всі випробування. Небо було затягнуто хмарами. У строкатому потоці військових частин він побачив знайомих. Той самий піхотний полк, з яким він зустрівся минулої ночі. Солдати спали тоді просто небо на вулицях Опатова. Нерухоме спляче скопище голів, рук, ніг, тулубів, біліло в місячному світлі. Ще вранці їх налічувалося чотири тисячі. Залишилися живими триста і ще шестеро офіцерів. Полк майже знищений, але не переможений. Вони несуть прапори і в їхніх лавах панує порядок. До вечора почався дощ, і лише тепер Лобанов Ростовський згадав, що не неїво увесь день. Голод, притлумили тривога, є неспокій. Близько одинадцятої з'явилися інші солдати роти пошарпані, але вцілілі. А з ними, на щастя, польова кухня. Тепер усіх погодують. У Делені вщухає гарматний гуркіт, Стає зовсім тихо. Те, що назвуть битвою при Опатово, завершилося. Дощило. Настало північ. Лобаново-Ростовський разом з іншими заліз під вози, щоб поспати. Спершу вдалося заснути, але потім струмені дощу просочилися і до них. Залишок ночі він зі своїми солдатами провів, сидячи біля дороги, мовчки, без сну, у якомусь тваринно-терплячому очікуванні – коли нарешті настане світанок. Субота, 10 жовтня 1914 року. Ельфріда Кур слухає історії про війну за чашкою кави в Шнайдемюлі. Осінні барви, жовтневе небо, холодне повітря, учитель приніс із собою на урок зведення з фронту і зачитує їх. Два дні тому захоплено Антверпен, а тепер капітулював останній форт. Отже, тривала облога, знята і німецький наступ по всьому узбережжю на Фландрію може тривати. Останні слова повідомлення Ельфріда вже не розчула. Їх заглушили радісні крики дітей. Це стало ритуалом її школі захоплені вигуки, коли надходили повідомлення про перемоги Німеччини. Ельфріда вважала, що багато хто кричав від захоплення, сподіваючись отримати вихідний день на честь перемоги, або сподіваючись, що директор школи суворий високий пан в Пенсне з сивою, гострою борідкою буде такий захоплений їхнім юнацьким патріотизмом, що відпустить їх, хоча б з останніх уроків. Коли в школі було оголошено про початок війни, директор так розхвилювався, що заплакав, йому було важко говорити. Саме він заборонив вживати в школі іноземні слова. Порушники сплачували штраф в п'ять фенінгів. Потрібно говорити «матер», а не «мама», «ауфідерзейн», а не Адю і так далі. Сама Ельфріда також закричала від радості, почувши новину про захоплення форту Брендонг, але не тому, що сподівалася вихідного, а просто від усієї душі. Я думала, що це так чудесно – кричати на честь інших там, де завжди слід дотримувати тиші. У класі в них висіла карта, і всі перемоги німецької армії ретельно відзначали маленькими чорно-біло-червоними прапорцями на голках. Атмосфера в школі та в Німеччині в цілому агресивна. Модними були шовіністичні гасла, всі від дітей до дорослих налаштовані на перемогу. Після школи дівчинка сидить за чашкою кави. Батьки Ельфріди розлучені, вона не спілкується зі своїм батьком, її мати працює, у неї невелика музична школа в Берліні. Тому Ельфріда з братом живуть у бабусі, в Шнайдемюлі. Усі розмови, як і зазвичай про війну, Хтось бачив на вокзалі ще один потяг з російськими військовополоненими. Раніше вони викликали інтерес своїми довгими, рудими шинелями і драними штанами. Але тепер на них ніхто її уваги не звертає. У міру того, як німці продовжують наступати, газети наводять нові цифри, захоплених у полон. Це нагадує біржовий курс війни де сьогоднішня позначка 27 тисяч полонених під сувалками і 5 тисяч 800 на захід від Івангорода. Не кажучи вже про інші, більш практичні ознаки перемоги. Газети писали того місяця, що було потрібно 1630 залізничних вагонів для транспортування полонених, захоплених після Великої перемоги біля Таненберга. Що з ними робитимуть? Фройлян Елла Гумпрехт, незаміжня вчителька середніх років з твердими переконаннями, круглими щічками і ретельно звитими кучерями, знала відповідь розстріляти їх усіх, та й по всьому інші вважали цю ідею жахливою. Примітка. У той час з військовополоненими на Східному фронті, як свідчив Алон Рахамімов, поводилися значно краще, ніж у Другу світову війну, коли воюючі сторони були винними в численних злочинах і систематично поганому поводженні із захопленими в полон. У період Першої світової війни ставлення до них було досить гуманним, і близько 90% полонених змогли повернутися після війни додому. Найгірше доводилося німецьким і австро-угорським військовополоненим у російських таборах через тиф і брак їжі. Дорослі розповідають одне одному історії про війну. Фройлен Гумпрехт говорить про одного чоловіка, якого козаки замкнули в палаючому будинку, але йому вдалося втекти в жіночій сукні на велосипеді. Діти згадують історію, що їм прислала їхня мама з Берліна. Один німецький єфрейтор-резервіст, що був у мирний час професором романських мов у Геттінгені, супроводжував групу французьких військовополонених з Мобежа до Німеччини. У далині горкотіли гармати. Раптом лейтенант, який був при виконанні обов'язків, помітив, що його підлеглий свариться з французом. Полонений обурено розмахував руками, а молодший капрал сердито виблискував очима за окулярів. Лейтенант поскакав у їхній бік, побоюючись, що почнеться бійка. Його втручання зупинило сперечальників. Тоді розлючений єфрейтор пояснив, що полонений француз у драних черевиках, перев'язаних мотузкою, був професором сорбони. І обидва пани засперечалися через свою незгоду щодо кон'юктива в ранній провансальській поезії. Усі розсміялися. Фройляйн Гумпрехт реготала так, що навіть вдавилася шматочком шоколаду з горіхами. А бабуся запитала у Ельфріди та її брата «Діти, хіба не стиди сором, що двоє професорів змушені стріляти один в одного? Солдатам потрібно залишити свої гвинтівки і заявити, що вони не хочуть більше воювати і повертатися додому. Фройляйн Гумпрехт у вигукнула. «А що ж наш кайзер? А честь Німеччини? А слава німецьких солдатів?» Але бабуся відповіла. «Усім матерям слід було би піти до кайзера і сказати «Хай буде мир!»» Ельфріда була спантиличена. Вона знала, що бабуся з Жалем відреагувала на звістку про мобілізацію. Це була третя війна в її житті. Спершу з данцями 1864 року, потім з французами 1870-го. І навіть якщо бабуся, як і решта, і цього разу не мала сумнівів у швидкій перемозі Німеччини, вона все ж не могла схвалювати військові дії. І все ж говорити про це ось так, нічого подібного Ельфріда раніше не чула. Вівторок, 13 жовтня 1914 року. Пал Келемен проводить ніч в ущелині біля Лужни. Уперед, назад і знову вперед. Спочатку першого місяця війни стрімкий прорив до Галичини назустріч наступу росіян, криваві битви, що точилися там, Битва за Лемберг, чи, можливо, битва під Лембергом. Потім відступ, безладна втеча від річки до річки, поки вони раптово не опинилися близьк Карпат і угорського кордону. нечувано. Потім пауза, тиша, нічого. А потім наказ про новий наступ, про вихід з карпатських ущелин та спуску долини на північному сході до обложеного перемишля. Втрати були... Небаченими. Примітка. Досі ніхто не знає точну кількість загиблих, але йдеться про приблизно 400 тисяч людей. І це менш, ніж за один місяць. Історик Норман Стоун пише, визначилася модель війни – мертва точка на заході, майже перманентна австро-угорська криза на сході. Зима настала незвично рано. Вона почалася з рясних снігопадів – Усі дороги заразом стали непроїжджими. Австро-угорські війська не могли рушити ані вперед, ані назад. Дивізія Пала Келемена застрягла в одній із замерзлих ущелин. Навколо коней намело замети. Змерзлі солдати сиділи навпочібки біля багать, що ледь розгоралися або просто топталися, розмахуючи руками, щоб зігрітися. Усі мовчали. Пал Келемен занотовує в щоденнику. В ущелині вціліло тільки одне – маленький шинок на кордоні. В одній кімнаті обладнали військово-польовий телеграф, в іншій були розквартировані штабні офіцери кавалерійського корпусу. Я прибув туди об 11 годині вечора і відправив у штаб-квартиру повідомлення про те, що зараз виступ неможливий. Після цього я ліг у кутку на матраці і вкрився ковдрою. Вітер з стрясав старий дах, під його поривами деренчали шипки. зовні непроглядна темрява. У всьому будинку світлу лише від тріпотливого язичка полум'я однієї єдиної стеаринової свічки. Телеграф працює без зупинки, передаючи накази перед завтрашнім наступом. У передпокої та на горищі покотом лежать люди, не в змозі рухатися далі, знесилені, хворі, легко поранені. Завтра їм доведеться повернути назад. Я лежу в напівдрімоті, виснажений. Кілька офіцерів навколо мене сплять на купицях соломи. Люди, які тремтять від холоду ззовні, розпалили багаття, віддарши дошки від стін стайні, і полум'я, що горить уночі, привертає до себе інших солдатів. Входить унтер-офіцер, просить дозволу привести погрітися свого товариша. Той майже непритомний і без сумніву помре на морозі. Його кладуть на уберемок соломи біля дверей. Він зіщулюється... Видно, білки його очей, потилиця ледь стерчить з плечей, Плащ у декількох місцях продірявлений кулями, а край обгорів під час якоїсь ночівлі біля багаття. Руки заклякли від морозу, виснажене страдницьке обличчя вкриває розпатлена неухайна борода. Сон долає мене, сигнали телеграфу ті ті тата здаються віддаленим шумом. Удосвіда мене будять, усі готуються до наступу. Сонний, розправляючи затерплі кінцівки, я оглядаю це вбоге житло. Крізь низькі віконця, укриті крижаними візерунками, просочується сіре, ріденьке світло, і в цьому тьмяному освітленні став помітний кожен куточок. У кімнаті лежав тільки солдат, якого привели напередодні – він сховав обличчя, повернувшись спиною. Двері до внутрішньої кімнати розчинилися, і з'явився один з ад'ютантів – князь Шенау-Грацфельд. Чисто поголений, в піжамі, затхле повітря відразу сповнилося димом від його вузького, довгого турецького чубука. Помітивши нерухомого солдата в кутку, князь ступив був до нього, але з жахом відсахнувся – Убурно він наказав прибрати подалі тіло цієї людини, яка швидше за все померла від холери. Потім зображеною пикою князь пішов до своєї кімнати. Двоє рядових втягли до нього похідну гумову ванну, прикрашену дворянським гербом, і наповнену гарячою водою. Субота 24 жовтня 1914 року. Лаура де Турчинович повертається до сувалок. Тривала подорож, стомила її. Останній відрізок шляху з Оліти Лаура примудрилася проїхати не в телячому вагоні, зате потяг виявився неопалюваним. За останню добу вони раз у раз зупинялися незрозуміло з якої причини. Частину залізничого полотна ремонтували, і на цих ділянках вагони погойдувалися немов корабель у морі. О шостій годині ранку вони нарешті прибули на вокзал у сувалках. Разом з однією знайомою, дружиною лікаря, вона пішки вирушила до будинку у вогтій осінній темряві. Вони на силу продиралися з руйнованою дорогою. Поступово світало вона побачила російських солдатів, деякі були п'яними, побачила розгромлені будинки, повалені паркани. Діти і челять залишалися у Вітепську, де вони знайшли тимчасовий притулок. Чоловік Станіслав був призваний до російської армії та очолював тепер санітарну службу у щойно захопленому Лемберзі. Але перш ніж туди вирушити, він устиг навідатися у звільнені сувалки, повернувся звідти з двома валізами одягу і звісткою про те, що їхній будинок уцілів. Однак він не хотів удаватися до подробиці, лише додав, що хай краще вона побачить усе на власні очі. Що вона й хотіла тепер зробити? Звісно, їй хотілося повернутися додому разом з дітьми, адже німців витіснили назад у східну просію. Діставшись будинку лікаря, Лаура погодилася зайти і трохи відпочити. Вона боялася того, що їй належало побачити. Проживши частину життя в Нью-Йорку, вона, звісно ж, не була готовою до подібних ситуацій. Випивши чашечку кави, вона о пів на восьму знову вирушила в дорогу. Нарешті вона дісталася свого будинку. Увійшовши всередину, Лаура ледь повірила своїм очам. Усе навколо було зруйноване, розгромлене, розірване, розбите, розкидане, перевернуте, забруднене. Ящики висунуті, шафи спустошені. Перед нею постало безладна купа речей, що колись називалися її будинком. У кімнатах стояв огидний запах. Лаура кинулася до вікон, відчинила їх одне за іншим, глибоко вдихаючи свіже повітря. Бібліотека була остаточно розграбована. Полиці спорожніли, підлогу встеляли купи розірваних книг і паперу, всюди було розкидано документи й гравюри. В їдальні досі валялися скалки, супової миски, а ще товстий шар битого скла, брудного посуду, скатертин. Усе це було затоптане грубими солдатськими черевиками. Німецькі солдати і офіцери жили тут кілька тижнів тому, і таке враження, що вони, поївши, кидали тарілки і склянки просто на підлогу, а потім брали нові і, використавши, знову кидали. Лаура війшла в одну з комор, там стояли раніше акуратні ряди скляних банок, у яких зберігалися варення, джем, мед, консервовані овочі. Тепер же вміст зник, і банки були наповнені Лайном. Вона зваліла ключникові Якобу з його дружиною і дочкою почати прибирати у будинку, а сама вирішила скласти перелік зниклих речей і піти з ними до поліції. Неділя, 25 жовтня 1914 року. Мішель Корде повертається потягом до Бордо. Часом він рухався серед людей, ніби ступав іншою планетою. Його оточували абсурдні, незбагненні явища. Чи справді це його світ? У сутності – ні. Мішелю Корде виповнилося 45 років. Він давно працює чиновником у Міністерстві торгівлі та пошти – він також соціаліст, пацифіст і літератор. Пише літературно-критичні та політичні статті в газетах і журналах. Видав багато романів, деякі з них стали вельми популярними. Колись він був військовим, тому в більшості своїх творів змальовував своє минуле. Цей потайливий і стриманий чоловік з вусами був певною мірою типовим інтелектуалом межі століць, що вів подвійне життя, не в змозі прогодуватися пером, зробляв на життя службою в міністерстві. Мішель Корде попервах був його літературним псевдонімом, хоча дистанція між двома способами життя була не настільки величезною. Він змінив прізвище, але його чиновницьке «Я» також звалося Корде. Усі знали, що він пише романи. І він – друг Анатоля Франца. У перші дні вересня, коли здавалося, що німців не зупинити, уряд залишив Париж, а з ним поїхали і чиновники міністерства. Автомобілями вони виїжджали з міста, охопленого панікою. Біженці штовхалися на вокзалі, немов залишали охоплений пожежею театр. Чиновники їхали в Бордо. Міністерство, де служив Корде, знайшло притулок в установі для глухонімих на вулиці Сен-Сернен. І тепер, через місяць після того, як німців зупинили біля Марни, усі почали говорити, що час уряду і міністерством повертатися. Родину Корде евакуювали в Сен-Таман, і сьогодні ввечері він, відвідавши близьких, повертається в Бордо. Війну Кордеб вважав ганьбою і смертю. Він досі не примирився з її початком. Він захворів і поїхав на морський курорт. Усі новини доходили до нього через газети або телефонні розмови. Так поступово формувалася картина того, що відбувається. Він намагався розрадитися читанням книг, але марно. Кожна думка... Кожен учинок, пов'язаний з початком війни, перетворювалися на жорстокий смертельний удар по моєму превеликому переконанню, що я беріг в глибині душі. Я свято вірив у ідею стійкого прогресу, успішного руху вперед. Я навіть не думав, що подібне може трапитися. Тепер моя віра зруйнована. Початок війни став для мене пробудженням від сну, в якому я перебував з тих самих пір, як почав міркувати. Діти на березі гралися у війну. Дівчатки вдавали медсестер, хлопчики поранених. Зі свого вікна Корде бачив артилеристів. Вони співали, вирушаючи в дорогу, і він розридався. З тріумфу і сум'яття спекотних серпневих днів воїстину народжувався інший, чужий світ. Зовнішні зміни жінки припинили користуватися косметикою з патріотичних міркувань. Всі переодяглися в уніформу, військова форма увійшла в моду. Люди шукувалися в черги до церкви, на месу і на сповідь. Потоки біженців, навантажених вузлами з пожитками, Міські вулиці без освітлення, що лежать у пітьмі, всі ці шлагбауми, фанатичні войовничі ополченці, всі ці потяги з військами, що везуть цілих і неушкоджених на фронт і поранених калік назад з фронту, внутрішні зміни, постійне вживання патріотичних формулювань, пишномовних і обов'язкових, нова безкомпромісність. Дружелюбність, гуманність, усе це зайве, істеричні інтонації, як у пропаганді, так і в приватних розмовах. Одна жінка сказала йому, що не можна оплакувати тих, хто їде на фронт, що жалість викликають саме чоловіки нездатні битися. Химерна суміш, шляхетності та егоїзму, раптова втрата здатності сприймати нюанси. Ніхто не наважується. Засуджувати війну. Війна стала божеством. Корде виконував свій обов'язок чиновника. Його потяг облягали жінки, які пропонували всім одягненим у військову форму фрукти, молоко, каву, бутерброди, шоколад, цигарки. У місті Корде бачив хлопчиків у поліцейських касках, які несли ноші. На вокзалі ніде курці клюнути. Всі зали очікування перетворені на тимчасові госпіталі для поранених або склади військового спорядження. Дорогою назад, десь між Сенп'яром і Туром, він підслухав розмову двох родин. Вони говорили про своїх загиблих родичів з жахливою покірністю, немовці стали жертвами стихійного лиха. В Ангулемі на потяг завантажили чоловіка на ношах, і він опинився в сусідньому з Корде-купе. Його поранило в спину осколком гранати. Тепер він лежав опаралізований. Його супроводжувала сестра Милосердя і ще білява дама, яку Корде вважав за його дружину або коханку. Він чув, як та говорила медсестрі, «Він відмовляється вірити, що я, як і раніше, його кохаю». Коли сестра, обробивши його рану, вийшла помити руки, блондинка і паралізований почали пристрасно цілуватися. Повернувшись, медсестра удала, що нічого не помічає, і вдивлялася в темряву за вікном. Разом з Корде в купе сидить миршавий унтер-офіцер, який щойно повернувся з фронту. Вони мирно розмовляють одне з одним. О четвертій годині ранку потяг зупиняється на станції, і унтерофіцер виходить. На пероні до нього на шию кидається дівчина. Корде міркує, лише не уявити, що таке кохання, любов усіх цих матерів, сестер, дружини наречених виявилися безсилою перед усією цією ненавистю. На станціях, що пролітали повз, Можна було помітити кіоски з різнокольоровими картинками в газетах, проте всі ці видання датувалися першими числами серпня. З того часу вони більше не виходили. Немов би почалося інше літочислення. Того самого дня, 25 жовтня, Лауре Детурчанович разом зі своїм знайомим шукає покинутих або осиротілих дітей в Августовському лісі. Багатьох вони вже знайшли, поміж яких чотирирічна дитина, яка несла шестимісячне немовля. Бідолахи, вкрай голодні, почали їсти землю. Вона зустріла людину, яка розповіла їй, що її літня віла розграбована німцями, і яка знайшла Даша, білого песика, її дітей. Вона пише «Усі будинки згоріли вщент, жахливий злочин». Ми постійно бачили мерців. Я дивувалася, як ми врятувалися, коли загинуло стільки люду. У сутінках у лісі ми чули дитячий плач, але не могли зрозуміти, звідки він долинає. Доки ми шукали, просто на нас через підлісок помчав поранений кінь. Він підбіг так близько, що я могла торкнутися його. З переляку я вчепилася за дерево. У цей же час наприкінці жовтня Володимир Літауер чує розмови про обмін телеграмами між своїм керівництвом і командувачем армії. Усі дощанту виснажені після всіх цих маршів, контрмарщів, наступів і відступів. Коні зовсім знесиліли. Командир дивізії поставив командувачеві коротке запитання «Коли ми зможемо перепочити?» Відповідь командувача була також короткою: Коли завершиться війна. Середа 4 листопада 1914 року. Пала келемена поранено на північ від турки. Чудова ніч. Місячна, холодна, зорі сяють на небі. Його кінь знехотя залишає теплу стайню і опиняється на крижаному вітрі. Армія знову відступає. Уперед, назад, вперед і знову назад. Вони отримали наказ стежити за тим, щоб з'єднання, що відступають, не відставали. Створюється нова лінія оборони – до другої години ночі вона повинна бути готова. Свіжа піхота поспішає до ущелини як підкріплення. Наказ, отриманий Келеменом і його гусарами, практично нездійснений, бо в темряві важко орієнтуватися. На дорозі вже коїться щось неймовірне, і вони повільно їдуть верхи, пробиваючись крізь зустрічний потік виснажених людей. Кони, возів, гармат, возів із боєприпасами в ючних ослів. У місячному світлі він розрізняє щось чорне на білому снігу, схоже на довгі смуги. Це й щойно вириті окопи. Потім до нього долинають звуки пострілів спереду, росіяни починають тіснити їх». Він відзначає подумки, що потік тих, хто відступають, починає рідшити, хоча, як і раніше, зустрічаються окремі кубки втікачів. Келемен і його люди вказують їм дорогу, вона вкрита льодом, слизька, мов, скло. Їм доводиться спішитися і вести коней за собою. Келемен занотовує у своєму щоденнику. Тим часом російська артилерія... Відкрила вогонь по всій лінії фронту. Я скочив у сідло і поскакав назустріч гуркоту гармат. Місяць був на збитку. Стояла крижана холоднеча, небо затягло хмарами. А під хмарами плив важкий дим від розривів, гранат і картечі. Кілька кинутих возів стояли на дорозі ані людей, ані коней. Ми вже було минули їх, але тут я відчув... Сильний удар у ліве коліно, і побачив, що кінь злякався. Я подумав, що вдарився в щось у темряві. Торкнувшись коліно, я інстинктивно підніс руку до обличчя. Вона була гарячою і вологою. І я відчув різкий, пульсуючий біль. Поруч зі мною скакав Могор. Я сказав йому, що здається поранений. Під'їхавши ближче, він з'ясував, що мого коня також поранило». Але обидва ми продовжували свій шлях. Усе одно тут ніде було зупинитися, поблизу не було видно жодного перев'язувального пункту, а дістатися санчастини піхоти на самій лінії фронту під урагенним вогнем було значно небезпечніше, ніж скакати назад». Восілякі простенькі і добродушні способи Могор мужньо намагався відвернути мою увагу від рани. Він утішав мене, запевняючи, що ми обов'язково зустрінемо когось із наступаючих і поміж них виявиться лікар. Світало, яскраве сонячне світло лилося зі сходу, небо сяяло, засніжені гори чітко виступали на тлі темного хвойного лісу. Мені здавалося, що моя нога росте, стає дедалі довшою. Обличчя палало, рука, що тримає поводи, затерпла. Кінь – це граційне і розумне створіння. Усе ще, впевнено, скакав уперед поміж заметів. Нарешті ми дісталися південного схилу ущелини. Тут, під вітряного боку, дорога була не такою злизькою, і коли сонце у всій своїй красі затопило світлом долину, ми помітили на віддалі село. На базарній площі ми зустріли Васа. Він почав занепокоєно цікавитися, чому ми так затрималися, і не на жарт злякався, коли Могор розповів про події. Вночі місцева школа була спішно переобладнана під перев'язувальний пункт, куди я її попрямував у супроводі Васа і Могора. Перед очима все пливло, я навіть не зміг спішитися, ліва нога заніміла. Двоє санітарів допомогли мені зійти, а Мугор повів коня. Вони обережно спустили мене на землю, ледве її торкнулася моя ліва нога, як почулося хлюпання крові в чоботі. Стояти я не міг. З легковажністю юності вас дістала кишенькове люстерко, і в ньому відбилося. Моє різко постаріле, Пожовкле обличчя Незнайоме Мені Самому. П'ятниця, 13 листопада 1914 року. Вільям Генрі Докінс, який перебував на борту австралійського транспортного судна «Орвієто», Пише листа матері. Дме теплий морський вітер. Життя на борту транспортного судна чудове. Напевно, Вільям Генрі Докінс ніколи не живе з такими зручностями, як зараз. Нехай він звичайний новоспечений лейтенант, але все одно офіцер. І йому належить власна каюта першого класу на цьому найкращому і найсучаснішому кораблі східних ліній. Таким корабель вважається вже близько місяця. Тут є душ, гаряча ванна, а поруч чудове їдальня, де тричі на день подають вишукані страви. Їжа тут смачніша, ніж у кращих готелях Мельбурна. Для пасажирів у військовій формі на борту корабля грає оркестр. Єдине, що порушує ідилію, це запах від коней, що піднімається з трюму. І ще спека. Вона все посилювалася в міру того, як Орвієто та інші судна великого конвою під палючим сонцем ішли курсом на північ через Індійський океан. Багато солдатів спали на палубі, сподіваючись знайти там нічну прохолоду. Тим часом Докінзу виповнилося 22 роки. На фотографії перед посадкою на судно в Австралії – Відображений юнак з м'якою усмішкою, довгастим обличчям, вузьким носом і відкритим допитливим поглядом. Він щойно почав відрощувати вуса. Краватка з'їхала на бакир. Хоча він та інші офіцери жили за класом люкс, вони не байдикували. Прокидалися вони зазвичай за чверть-шоста ранку, і їхні дні минали у фізичних тренуваннях, навчанні солдатів, спортивних змаганнях. Вони опановували основи боксу і французької мови. Його іще 20 тисяч австралійців і 8 тисяч новозеландців, які перебували на кораблях цього конвою, передбачалося відправити на Західний фронт. Спершу війна була десь далеко. примітка. Перші постріли у війні між Німеччиною і Великою Британією пролонали саме в Австралії у порту Сіднея 4 серпня, коли німецьке торгове судно спробувало вислизнути, але було зупинене попереджувальними пострілами. Кораблі спочатку йшли з повним освітленням, як у мирний час, і красень Орвієто ночами виблискував тисячами різнокольорових вогнів – але тепер потрібне світломаскування. Забороняли навіть курити на палубі після заходу сонця. Боялися німецьких рейдерів, знали, що вони є в Індійському океані, що можуть раптово напасти і що вже близько 20 торгових суден, союзників потоплено. Відправляння морського конвою з Австралії до того ж затрималося, оскільки стало відомо, що поблизу перебуває німецька ескадра. Примітка. Це була відома тихоокеанська ескадра Максиміліана фон Шпея, що прямувала на схід, сіючи довкола паніку й руйнування. Ескадра вже досягла західного узбережжя Південної Америки біля Чилі. 1 листопада здобула біля мису Коронель перемогу над британською флотилією. Англійці вислали туди підкріплення, щоб помститися за Коронель і за будь-яку ціну зупинити фон Шпея. Вони тримали курс на північний захід, оточені ескортом союзних кораблів. По правому борту Докінс бачив японський кресер і буки. З його широких труб валив чомусь більш густий дим, ніж із труб британських і австралійських кораблів. Це видовище вражало 38 кораблів на варті. Сьогодні Докінс сидить у своїй каюті та пише листа. До матері, приємно усвідомлювати міць Британії на морі. Велетенський конвой іде без зупинок своїм курсом і в своєму темпі. Іноді нам зустрічаються окремі судна на кшталт Остерлі, що перевозять пошту до Австралії та назад, або крейсери з нашим прапором на щоглі. Усе це підтверджує наше панування на морі. Сьогодні ми дізналися про захоплення Циндао, і почався обмін привітаннями між нами та японським кораблем. Узагалі-то Вільям Генрі Докінс хотів стати вчителем. У його батьків бракувало грошей. Не існувало її родинної традиції навчатися. Мати – кравчиня, батько – робітник. Але вони бачили, що хлопчик розумний. Завдяки отриманій стипендії він зміг продовжити навчання в пансіоні в Мельбурні. У 16-річному віці Докінс уже хотів обійняти посаду помічника вчителя у школі, що розташовувалося всього за 40 км від його будинку. Примітка: підготовка нових учителів у Австралії нагадувала навчання під майстрів, коли новоспечені кандидати, молодші вчителі викладали в класі під керівництвом учителя-наставника. Можливо, він досяг би успіху на цьому терені і відчував до цього покликання, якби одного разу не прочитав у газеті, що в Дантруні відкривається військовий коледж. Він подав туди заяву, склав іспити і на свій подив був зарахований. Військовий коледж був ще недобудований, коли там навчався перший випуск майбутніх офіцерів. Зовнішній вигляд закладу також викликав розчарування. Місце було нудне, холодне, пустельне, а курсанти мешкали в спартанських одноповерхових казармах з легкого бетону. Але навчали там добре, а чистолюбний Докінс отримав високі оцінки як з теоретичних, так і з практичних дисциплін. Молодий чоловік був невисокого зросту, близько 167 сантиметрів, тендітної статури, тому зрозуміло, що саме ця обставина, а також його розумові здібності, спонукали його до заняття цією справою, де потрібні мізки, а не груба сила. Більшість випускників 1914 року, 37 осіб, пішли на службу в піхоту або кавалерію, а він разом з іншим відмінником навчання потрапив до інженерних військ. Саме цей рід військ найкраще відповідав його характеру. Звісно, Докінс був радий упинитися в австралійському експедиційному корпусі та зрештою радів з приводу британських перемог. Але все-таки він не був п'яний війною. І в його листах лунає голос честолюбного, спокійного, акуратного молодого чоловіка, учителя народної школи, який вдягнув форму. Він відвідує церкву. У сім'ї він найстарший з-поміж шістьох дітей. Двох молодших, дев'ятирічних близнючок Зельму і Віду, він дуже любить і приділяє їм багато уваги. Чутки про війну поширювалися давно і для докін за початок військових дій не став несподіванкою. Мало хто сприймав чутки всерйоз. Якщо щось і трапиться, то це буде в буквальному значенні на іншому кінці земної кулі. В далеких країнах, про які ми ледь знаємо, навіть назви їхні в нас майже ніхто вимовити не може. Але було отримано звістку про початок війни. Стало зрозуміло, що Австралія незбагненним чином долучається до цієї війни – Докінс та інші курсанти були в краї спантеличені. Що з ними буде? Їм залишалося чотири місяці до кінця навчання, потім їм повідомили, що вони складуть іспити достроково і в складі експедиційного корпусу вирушать на війну. Курсанти радісно укладали свої речі, роздаровуючи або продаючи зайве. На їхню честь був влаштований святковий випускний обід. І тепер вони прямують. На війну. Європа ще дуже далеко, але докінс уже помітив ознаки війни. У будь-якому разі деякі з них. Чотири дні тому вони пливли повз Кокосові острови, і конвой обрав східний маршрут замість звичайного західного. Причиною тому став страх перед найвідомішим і найпідступнішим рейдерським німецьким судном – легким крейсером «Емден». Примітка. До того часу Крейсер потопив 17 торгових суден. Ім'я його було овіяне романтичним серпанком, оскільки капітан другого рангу Карл фон Мюллер відрізнявся підступністю, але водночас і гуманністю. Він завжди брав на борт екіпаж потопленого ним корабля, добре поводився з людьми і поспішав висадити їх на берег. Ця лицарська поведінка цілком відповідала тим очікуванням, які плекали більшість людей – Щодо війни Запобіжні заходи виявилися досить своєчасними, адже німці дійсно чатували на них Конвой отримав телеграму Найбільший корабель ескорту був висланий на зустріч німцям О 10.25 на корабель Докінза надійшло повідомлення «Атакуємо ворога» Хтось на борту Орвієтто навіть чув далеку канонаду Емден, що поступався супротивникові в силі, був підірваний і сів на мілину. Поширилася чутка, що поранених і полонених після цього 25-хвилинного морського бою візьмуть на борт корабля Докінза. Він з цікавістю чекає на цю подію, конвой наближається до Цейлону. Звідти Докінз збирається відіслати листа матері, і він пише «Заключні рядки». Сподіваюся, що ти добре почуваєшся. У мене все чудово, здоров'я відмінне. Дуже сподіваюся, що тітка Мері незабаром видужає. Переказую від мене вітання всім, хто запитує про мене. На цьому я завершую листа, сподіваюся отримати від тебе відповідь, коли ми будемо в Коломбо. Цілую і обіймаю всіх вас, починаючи з віллі і закінчуючи дівчатками». Середа, 19 листопада 1914 року. Крестен Андресен перевіряє спорядження перед відправленням на французький фронт. Один за одним друзі Андресена вирушали на фронт. Сам же він не виявляв бажання йти добровольцем, а тому ще деякий час залишався в казармах, очікуючи на неминуче. Але він не міг не згадувати про своїх друзів. Ось і останній з них також поїхав. Його теска Тьоге Андресен. на відміну від Крестена, Тьоге подався добровольцем. Причина? Він хотів отримати бойове хрещення і стати справжнім чоловіком. Крестен Андерсен загалом розумів хід думок Тьоге і йому подібних. Він зазначав у своєму щоденнику. Вирушити на війну не заради наживи або золота, не заради порятунку батьківщини і честі, навіть не для того, щоб перемогти ворога, а щоб проявити себе, свою силу і волю, набути досвіду і навчитися відповідати за свої вчинки. Ось чому я хочу вирушити на війну. Андресен знав, що більше зволікати не можна, але він був усе ж радий тому, що виграв трішки часу і дав собі відстрочку. Учора їм зробили щеплення проти тифу і холери. Сьогодні укол проти дифтериту. Він перевіряє своє спорядження. Сіра форма з червоною облямівкою і бронзовими гудзиками. Темна армійська шинель пікель хаубе з зеленим чохлом, Р-86, сірий форманий кашкет, власні чоботи куплені у вейлі, жовті високі черевики із шнурівкою армійського зразка, опойковий наплічник, жовтий бельгійський шкіряний пояс, такий само патронтаж, такі само шкіряні ремені, Намет і кілочки. Алюмінієвий солдатський казанок. Так само кружка, так само похідна фляга. Лопатка, сірі рукавички, сахарна сумка, дві банки кави. Одна банка з рушничним мастилом. Недоторканний запас, зокрема дві упаковки галет і банка м'ясних консервів, а також мішечок з горохом. Два пакети першої допомоги. Гвинтівка зразка 97-го. Інструмент для протирання зброї. Дві вовняні фуфайки. Дві сорочки. Дві пари кальсонів, одні блакитного кольору. Товстий синьо чорний светр. Сіре кашне, муфта. Два шкіряних пояси пара теплих наколінників, пара рукавиць, особистий розпізнавальний знак Андресен Крестен КЕРР-86. Чотири пари шкарпеток, одна з них тонкі, ажурні, подарунок коханої, балаклава, біла нарукавна пов'язка для нічного бою, мішечок солі з шовковою стрічкою, півкіло шинки – Півкіло масла, банка фруктового масла, євангелія, втеча оленя, поштові картки для польової пошти 30 штук, газетний папір, пластир, швадське приладдя, карта, три блокноти, данський прапор. Наразі відсутній, багнет, 150 бойових патронів пів кіло копченої свинячої грудинки, один батон копченої ковбаси, буханець солдатського хліба. Усе спорядження важило близько 30 кілограмів, і цього, як зазначає Андресен у щоденнику, було достатньо. Газети повідомляли про частини, що складалися з молодих студентів, які йшли у наступ під Лангемарком зі співом «Дойчланд, дойчланд, убягалес, незабаром настане зима». Субота, 28 листопада 1914 року. Мішель Корде обідає разом з двома міністрами в Бордо. За столом сиділи шестеро, базікуючи про те, про се. І все ж постійно поверталися до теми війни. Таку силу тяжіння мала ця подія. Подейкували, що для жінки, яка втратила чоловіка, є визначення «вдова», але немає назви для жінки, яка втратила дитину. Або погоджувалися, що німецькі цепеліни цілком можуть долетіти до Парижа і розбомбити його. Або розповідали, що в Лондоні почали надягати на вуличні ліхтарі Спеціальні абажури, винайдені знаменитою танцівницею Лої Фуллер, або обговорювали листи щастя з молитвами. Такі листи розсилалися різним людям з проханням переписати молитви і послати їх потім ще дев'ятьом адресатам, інакше тебе і твоїх близьких спіткає нещастя. Ні, війни було не уникнути, стверджували двоє – які сиділи за столом, вони були членами кабінету міністрів. Один з них – Арестіт Бріан, міністр юстиції, досвідчений політик, прагматик, дехто сказав би – опортуніст, лівацького штибу, налаштований антиклерикально. Красномовний Бріан ставав дедалі важливішою політичною фігурою, і багато інших міністрів заздрили йому, оскільки він побував на фронті. У цьому місяці він почав обстоювати нову ідею. Якщо війна на Заході загрузла, чому б не послати Франко-британську армію в яке-небудь інше місце, припустімо, на Балкани? Інший – Марсель Семба, міністр громадських робіт, адвокат, журналіст, один з лідерів французької соціалістичної партії. У міністри належали до коаліційного уряду – сформованого після початку війни. Мало хто здивувався, що Брян став членом уряду. Він відомий кар'єрист, звиклий до влади, її умов і можливостей. І навпаки, кандидатура Семба здивувала багатьох, особливо радикалів». У їхньому стані на роботу в уряді дивилися як на зраду, так само, як і засуджували німецьких соціал-демократів, які схвалили військові кредити. Тим паче, що Симба був соратником Жана Жореса, лідера соціалістів, який намагався зупинити війну шляхом загального страйку, який був убитий 31 липня молодим французьким націоналістом. На довершення всього Симба був відомий як автор поширеного пацифістського заклику, що широко обговорювали. За розмовою стало зрозуміло, що навіть міністри не знають, скільки ж солдатів у них в армії. Частково тому, що військові чини, які досить часто висловлювали своє презирство до цивільної влади, відомої своєю скритливістю, а почасти через те, що після літньої мобілізації та осінніх катастрофічних втрат, особливо в битві біля Марни, списки особового складу не були виправлені. Кількість убитих була засекреченою і не розголошувалася, навіть після завершення війни. Жоден цивільний міністр не посмів би вимагати відповіді у генералів. Усі вони все ще мали статус непогрішних бошків, Причому у всіх країнах, що воювали. Проте вдалося грубо обчислити на основі загальної кількості пайків, що видавали солдатам щодня. Відомо також, скільки пляшок шампанського уряд передасть у війська різдвяного святвечора. Обід засмутив Корде. Як же вжився його давній кумир Семба в нову роль міністра? Як же він Любить свою посаду. Корде занотовує у щоденнику. Завдяки винятковим обставинам він отримав можливість насолоджуватися владою, яку перш відкидав, але сумно дивитися тепер на цих людей, на те, як вони роз'їжджають у своїх автомобілях, розсідаються в свої спецпотяги, як вони відверто і з задоволенням насолоджуються своєю владою. П'ятниця, 11 грудня 1914 року. Крестен Андерсен стає свідком пограбування Кюї. Коли вони залишали Фленсбург, Пішов мокрий сніг, укривши місто щільною ковдрою. Відбувся звичний ритуал. Жінки з Червоного Христа обсипали його та інших солдатів шоколадом, печивом, горіхами, сигарами, а в Гвинтівки встромляли квіти. Він узяв подарунки, але рішуче відмовився від квітів. Рано мене ховати. Потягом їхали 96 годин. Він мало спав у дорозі. Частково через хвилювання, частково з цікавості. Здебільшого сидів у купе біля вікна. На щастя, їм не довелося їхати в товарняку, як багатьом іншим. І жадібно дивився на все, що пропливало повз. Поля битви навколо л'єжа, де всі до єдиного будинки або почорніли від кіпцями, або стояли зруйновані після важких серпневих боїв. Це були перші бої на Заході. Суворий ландшафт долини Маасу, тунелі, зимові, але зелені рівнини північно-західної Бельгії, горизонт зубчастий від гарматного вогню і спалахів вибухів, міста і села не зворушені війною, занурені в глибокий спокій, і міста і села відмічені битвами, населені Причинами війни. Нарешті вони висадилися в Нуайоні, у північно-західній Франції, і при світлі місяця рушили на південь. Повз них, дорогою гуркотіли гармати, вози, автомобілі. Гул від далеких вибухів дедалі посилювався. Полк тепер зайняв позицію вздовж залізничного насипу поблизу маленького містечка Ласіньї в Пікардії. З полегшенням Андерсен побачив, що тут досить спокійно, незважаючи на прикрий, але взагалі-то безрезультатний артобстріл. Служба здалася йому не надто обтяжливою. Чотири дні в глинистих окопах, чотири дні відпочинок. Вартували, вичікували, іноді траплялася безсонна ніч у секреті. Французи залягли приблизно за 300 метрів від них. Сторони, які воювали... Розділяли звичайна дротова огорожа та поле. Примітка. Колючий дріт відомого нам типу був винайдений у США для використання в сільському господарстві. Він давав змогу перевести утримання свійської худоби на абсолютно новий рівень. З військовою метою, як загородження дріт було вперше застосовано під час Франко-Пруської війни 1870-1871 років. Відомо, що американські війська використовували дріт для захисту своїх таборів під час Іспано-Американської війни 1898 року. Хоча колючий дріт і згадують у статуті британської армії ще 1888 року, воюючі сторони 1914 року йшли в бій без усякого дроту. Усі вважали, що війна буде легкою і завершиться швидко. І коли почали рити перші окопи восени 1914 року, то в кращому випадку ставили імпровізовані загородження і дріт для них запозичували в довколишніх селах. Колючий дріт був чимось незвичним, і про це свідчить навіть той факт, що не існувало самої назви. Дехто, наприклад, називав його дріт з колючками для паркана. На початковому етапі війни брали будь-який дріт, навіть без колючок. Крім того, самі загородження часто були ріденькими і складалися лише з одного єдиного ряду стовпів, між якими натягали три-чотири дротини, але незабаром почали виготовляти спеціальний колючий дріт з військовою метою. На дроті для потреб сільського господарства було зазвичай сім пар шипів на один метр, тоді як на новому – 14 і більше пар на той самий метр. Колючий дріт став до того ж ширшим і щільнішим. Французький статут 1915 року визначав як мінімальне загородження з двох рядів стовпів, що стоять на відстані трьох метрів один від одного, а британський статут 1917 року встановлював 9 метрів як мінімальну ширину дротяного загородження. Урожай 1914 року, пониклі снопи жита, Догниває на цьому полі. Більше нічого. Натомість значно більше можна було почути. Посвист куль, кулеметний тріск, розриви гранат. Їжа була чудовою. Їх годували гарячими стравами двічі на день. Дещо виявилося не таким поганим, як він побоювався. Інше навіть гірше, ніж очікувалося. Наближалося різдво, і Андерсен затужив за домом. Йому бракувало листів від близьких. Містечко, де вони були розквартировані, знаходилося на лінії фронту, його постійно обстрілювали, і тому воно зовсім знелюдніло. Сьогодні вони отримали звістку, що останні французи залишили свої будинки. Щойно містечко спорожніло, як німці його розграбували. У порожніх залишених будівлях можна брати все, що хочеш. Тому і у військових частинах за лінією фронту, і в окопних прихистках було повнісінько здобичі з будинків французів, починаючи від дров'яних печей і м'яких ліжок до хатнього начиння і розкішних гарнітурів м'яких меблів. Стіни бліндажів були частенько обвішані іронічними девізами. Ось один популярний «Ми, німці, не боїмося нічого, крім Бога» та нашої артилерії. І коли стало зрозуміло, що будинки остаточно спорожніли, був виданий звичний наказ. Спершу офіцери беруть, що забажають, а потім рядові. Андерсен попрямував у містечко з десятком інших на чолі з фельдфебелем. Ласіньі справив на нього гнітюче враження. Там, де раніше розташовувалися високі білі будинки – з жалюзі на вікнах залишилися тепер лише потворні, почорнілі від дощу руїни, купи каміння та дерев'яних уламків. Вулиці були засипані картеччю, є осколками снарядів, містечко практично зрівняли із землею. Від церкви залишився порожній каркас. Усередині на похилених балках ще тримався старий дзвін, але незабаром і він упаде, ударившись об землю з останнім надтріснутим дзвоном. На церковному фасаді висіло велике розп'яття. Його пошкодило розривом гранати. Андресен приголомшений. Яка жорстока і безцеремонна війна. Знехтувані найбільші цінності християнству, мораль – Домашнє вогнище. У наш час так багато говорять про культуру, боїся зневіритися в цій самій культурі та інших цінностях, коли до них ставляться настільки нешинобливо. Вони наближаються до будинків, нещодавно залишених мешканцями. Фельдфебель, раніше вчитель, входить першим. Він жадібно нишпорить у шафах, по всіх кутках, але узяти нічого. Усе вже розграбували. Хаос панує невимовний. Андресен тримається трохи віддалік. Засунувши руки в кишені, на душі в нього тяжко. Він мовчить. У дверях залишеної крамнички вони стикаються з добре одягненою жінкою. Щоправда, вона без капелюха, але в жакеті з хутряним коміром. Вона запитує солдатів, де їй знайти свого чоловіка. Андресен відповідає, що не знає, він зустрічається з нею поглядом, йому важко вгадати, що переважає в її потемнілих очах, вічай чи призирство. Від сорому він не знає, куди подітися, і більш за все жадає втекти далеко-далеко, сховатися десь від цього погляду.